Одверті, великі, сіро-зелені батькові очі. І вся вона була така подібна до Степана Іваненка, неначе він прислав сюди за себе свою підмолоджену копію. І копія привітно посміхнулася тими самими соковитими устами. Дивилась так одверто, немов розчинила на всі ж двері своєї душі, дивилась і думала, ну і дядю ж цей количка. На лиця якась маска з сірого обгорткового паперу. «Ти комсомовка? Раптом байдуже спитав Білугін. «Так, комсомовка, охоче майже радісно підтвердила Маруся. Студентка-юристка? Так, студентка-юристка». Білугін спустив очі на папір, що лежав перед ним, і щось черкнув на ньому олівцем. На Марусю це не зробило того враження, яке чомусь робило на багатьох, примушуючи їх ще більше напружуватись чеканням і страхом. Підвівши голову, він сухо кинув. Ти нікому не казала про виклик тебе сюди. Мене було попереджено, щоб я нікому не казала. І все точно, ясно, дисципліновано. Білугін мимоволі на кілька секунд зупинив на рум'яному, майже дитячому лиці і навстіж розгорнених очах свій погляд. Так, я викликав тебе ось у якій справі. «Ти знаєш про те, що брат твого дядька – державний злочинець». І перед самою смертю він написав листа, у якому розповів, що твій батько і дядьки помагали і допомагають ворогам комунізму і радянської влади. «Знаю», – охоче хитнула головою Маруся. «Що ти думаєш з цього приводу?» «Те ще й ви?» «А ти знаєш, що я думаю?» «Ні, не знаю». «Але коли ви мені скажете...» Я буду знати і буду думати так, як ви думаєте. Такої відповіді Микола Сидорович ще ніколи не чув, і тому трішки отетерів, як реагувати на неї. Коли це щиро, то це є вияв цілковитої, беззастережної відданості і довір'я, і його треба прийняти відповідно. Коли це зухвальство нахабної глум дурної дівчини, то треба теж відповідно відгукнутися, і то так щоб усе життя пам'ятало, як жартувати з радянською владою. Але як ні те, ні те Делугіну не було ясно, то він тим самим сухим безживним голосом сказав «Ми ще не маємо точно визначеної думки. Ми робимо розслідування і звертаємось до вірних, щирих комуністів за співробітництвом. Ми потребуємо точних, безсумнівних даних. Коли ці дані встановлять вину твого батька і дядьків, їх буде суджено і, відповідно, покарано. Коли дані доведуть їхню невинність, з них буде знято, кинуто на них тінь. Цілком справедливо. Твердо і рішуче хитнула головою Маруся. Білугін знову на момент зупинив на Марусі погляд, вона вже не посміхалась, але очі були так само довірливо ясно розкриті. Отже, тобі пропонується... Помогти зібрати ці дані Ти стоїш близько до цих людей На яких кинуто тінь Я з охотою Просто сказала Маруся Що я повинна робити Ти повинна повідомити мене про все Що тобі стане відомо про цю справу Чи то з розмову твоєї родині Чи з якихось листів Чи з висловів інших людей Розумієш? Розумію Само собою ти не будеш нічого ховати Ні доброго, ні поганого щоб не загрожувало твоїм родичам от твоїх даних, ти їх не будеш ховати. Ми маємо змогу перевірити, сховала ти чи ні, правдиві дані дала чи фальшиві. І коли б сховала чи сфальшивила, ти зробила б велике зло в справі соціалізму. А тим самим завдала б великого страждання самій собі і своїм родичам. Маруся серйозно, але все ж таки одверто дивилась на начальника і згідно хитала головою. Коли він замовк, вона промовила. Я буду подавати тільки правдиві дані. Але коли я не буду мати ніяких даних, я повинна вас повідомляти? Ні, не треба, але само собою, коли ти матимеш якісь дані про інших людей, ти як вірна комуністка, повідомиш мене про них. Наприклад, у твоєму студентському середовищі часто говорять про радянську владу, про уряд, про Сталіна, от нас і цікавлять такі дані. Так само, добре, я і їх подаватиму. Маруся трошки випростилась і спитала, я можу йти? Почекай хвилинку. Білугін одзернує і постить. Чепурний кокетливий беретик, хорошого зеленого тону, мабуть, закордонного походження. Тон йому коротке весняне пальто на руках зеленкуваті.